Tíundi kabli Stígur Þegar fróði, pípin og sómi komu aftur til gesta herbergisins voru öll ljós slögt þar. Kátur var ekki komin aftur en eldur er næstum kulnaður. Þeir fór að blása lífi í glæðurnar og köstuðu nokkrum spítum á eldinn og þá sáuður allt í einu í lipnandi bjarmanum að stígur var þar fyrir eða hafði fyllt þeim eftir. Þar satt hann salla rólegur á stól úti við dyrnar. Hó, rópaði pípinn, hver er þú og hvað ertu hér að flækjast? Ég er kallaður stígur, var svarað, og þó hann vinur minn þarna sé kannski búin að gleyma því, þá lofaði hann að ræða hér einslega við mikið nótt. Þú sagðir ef ég man rétt að mér kemi betur að vita eitthvað, sagði fróði. Hvað ætlar að segja mér? Hitt og þetta? hann saði stígur, en ég vænti þess að fá eitthvað annað að vita í staðinn. Hvað mennur þu? spurði fróði vönnugur. Já, ertu nú ekki svona óráflegur? Já, einum gísu það að ég vil veita þeir upplýsingar og gefa þeir góð ráð og vænti mér nokkurs trúnaðar í staðin. Þú vilt sem sé fá eitthvað fyrir þinn snúð? sagði fróði. Hann var farð að gruna að hann væri komin í kast við fjárplóksmann og hafði mestar áhyggjur af því að hann hafði fátt fjemætti tekið með sér og þó hann týndi það allt saman myndi það ekkert hafa að segja hann það svika rappi satt að segja hafði hann ekkert sem hann gætt séð af ég heimta nú ekki meira en þú hefur efni á held stígur áfram og brosti í kampinn líkt og hann læsi hugsanir fróða það eina sem ég fer fram á er að þið taki mig með í ferðalagið þangað til ég kýsað yfirgef ykkur. Nú, no, það var ekkert annað, svaraði fróði furðulostin, en víst var að ekki létt honum við það. Þó ég vildi fjölga í förunni til mínu tæki eða aldrei inn í hópin fyrir ég vissi meira um þig og hvað er þínar. Ágætt, gall stífur við, krosslagði fæturna og hallaði sér þægilega aftur í stólnum. Mikið var að þú fórst að sína skynsamlegri viðbröð. Það er þó til bóta. Satta að segja hefur þú verið alltof óvarkár fram til þessa. En kom okkur þá að efninu. Upplýsingarnar sem ég hef yfir að ráða skal ég veita þér fyrir fram og þú ræður því þá á eftir hvort þú verður við óskminni. Ég vænti þess að þú verður fúsað slá til þegar þú hefur flýtt á mál mitt. Út með sprókið, hvað hefur það að segja mér? Og margt, allt og margt skuggalegt, sagði stígur og var þungbrýt. Hvað ykkar hlutverk varðar, allt í ennum sprattan og fætur, lættist að dyrónum, opnaði þær snögglega og gægðist út fyrir. Svo lokaði hann þeim aftur, hljóðulega og fjöks sæti á ný. Ég hef næma herð, held hann áfram og lækkaði róminn. Og þó ég geti ekki gert mig ósýnilegan, hef ég þurft að eldast við margar viltar og hættulegar verur og tekist að dylja mig ef þess var þörf. Jæja, síð deis í dag lindist ég á bak bakvið limgerðið með fram veginum vestan Bryþorps þegar ég sá fjóra hoppita koma ríðandi upp að veginum sunnan frá kumlhólum. Ég þarfist ekki að endurtöka allt sem þeir mösuðu við bumbaldakarlinn og hverfið annan en eitt vakti sérstak aðtegli mína. Munið nú umfram allt, sagði einn þeirra, að engin má vita að ég heiti Baggi. Þurfi að segja til nafns, þá heiti ég hérðan í frá hólsmögur. Þetta vakti svo aðtegli mína að ég eldi þá hingað og laumaðist yfir hliði þá eftir þeim. Vel má vera að bakki þessi hafi fullgilda ástöðu til að leina sínu rétta nafni, en sé svo vildi ég að ráðulegja honum og félagum hans að fara varlegar. Ég skil nú ekki að nokkrum hér í brýhreipi komið það við hvað ég heiti, sagði fróði og brást ókvæða við, og enn síðu skil ég hvað þú ert að skiptaður að því. Skildi þessi stígur hafa nokkra fullgilda ástæðu til að vera hlera og njóstum annað fólk, vildi ég mælasti þess að hann nánar. Velmælt, ansaði stígur og hló við. Skýringin er ofur einföld. Ég var einmitt á höftunum eftir hoppita einum að nafni fróði Baggi og þurfti að hafa upp á honum sem allra fyrst. Ég vissi að hann hafði yfirgefið hér að og hafði með sér, hvað skal segja, lendarmál sem skiptir mig og vini mína afar miklu Nei, mér skilji mig ekki Rópaðan svo um leið og fróði sprátt skyndileg upp á sæti sínu og sómi stökk á fætur yldur á brún Ég gæti lendarmál sem spetur en þið og hér þarf sannlega að sína aðgátt Nú beigðan sig fram í stólnum og horði fast á þá Varið ykkur á hverjum skugg sagðu í hálfum hljóðum svartir riddarar hava sést á sveimi í brígi síðast leiðin mánudag er sagt að einn hafi riðið niður grænu slóð og skömmur síðar sást til annars ríða upp grænu slóð af sunnan að sló þög náði í herberginu Loks vék fróði sér af pípni og sóma og sagði Við hefðum getað ráðið þetta af viðbráðum hliðvarðarins og af orðum gestgjaman sem átti líka ráða að hann hefði frétt eitthvað á skotspónum. Hví var líka svo umhugaðum en við kæmum inn í þvögunna í kranni og hversu hann í ósköpónu þurftum við að okkur eins og kjánar. Við hefðum betur haft hljóttum okkur hér inni. Já, víst hefði það verið higgilegra sagði stígur. Ég vildi reyna að forð frá því að fara fram í almenningin í kráni en gestgjafinn harneitað að hleypa mér inn til ykkar en heldur að færi ykkur bóð fram mér. Heldurðu þá að hann byrjaði fróði? Nei, ég held ekki að negin hætt að stafi af barlómi karlinum. Hitt er sannara að hann hefur óbeita á svona dularfullum flækingum eins og mér. Við þessu orð rak fróði upp stóra augu. Jæja, ansaði stígur aftur, líti ekki nógu yllir mislega út og hann grettir sig, skældi varir og yldi brýr. En ég vona nú samt að vegum eftir að kynnast betur og þá vona ég líka að þú útskýri fyrir mér hvað gerðist við lok söngsins. Það var meira astnastrykið. Það var einskjær slisni, greip fróði fram í. Jæja, ætli það, sagði Stígur. Jæja, við skonum þá segja að hafi verið óhap, en það var óhap sem skapaði mikla hættu. Varla meiri hættu en ég var áður í, sagði Fróði. Ég hafði áður hugmyndum að þessi rittarar úr á höttanum eftir mér, en nú verðast þeir að mista að mér og vera hortnir. Trúðu því varlega, sagði Stígur hvössum rómi. Þeir snúa aftur og þeir munum koma fleiri því að viss þeir að þeir eru fleiri ég veit um fjölda þeirra og ég hef nokkra hugmyndum hverjir rittararnir eru Hann tók sér málkvíld og augnsveipur hans varð kaldur og hartneskjulegur og verst er að hér í bríþorpi eru náungar sem ekki er hægt að treysta Helt hann áfram Keli krækill reynd Hann hefur yllt orð á sér hér í hreppnum og grunnsamlegir gestir venja komur sínar til hans. Þið hafði sjálfsagt tekið eftir honum nýr í kranni. Hann er svartur á brún og brá og yllfigglislegur í meira lagi. Hann var alltaf að stinga saman efjum við einn sunnanmanninn og svo laumöðust þeir í skyndi út rétt eftir óhappi oh þitt sem þú svo kallar eigi er öllum sunnan mannum treystandi og krækillin myndi selja sjálfa ömmu sína ef hann kæmini í peningaverð og tilværan í gera hverjum sem er illan grík sér til gamans Og hvað ekki krækill þessi svo sem að selja og hvað kemur það óhappi mínu við spurði fróði og þóttist enn ekki skilja vísbendingastíks Hvað getur ímyndað ég er Auðvitað upplýsingar um þig, svaraði Stígur. Lýsing á sýninguðinni hér í kvöld þætti ónætanlega nokkuð forvitnilega á vissum stöðum. Hún var greinilegri en nokkuð nafnspjald. Mér þykir ekki ólíklegt að það berist út áður en þessi nóttir liðin. Eða hvað viltu vita meir? Þitt er að svara. Hvort þykkurðu leiðsögn mína eða ei má er þá bendið yr á að ég þekki hverja þúfa milli hér að sú þokufjalla því ég hef reika far um árum saman og ég sem er eldri enn því lít út fyrir gæti orðið lykkur af miklu liði. Eftir það sem gerðrist í kvöld verðuru strax í fyrramálið að víkja út af þjóðveginum því að svörtur riddararnir munu vakta hann nótt sem nýtan dag. Þeigi til sjálfsatt sloppið burt frá brígi í fyrramálið og fengið að halda áfram meðan dagsljós nítur en varla langt þeir mun ná ykkur í óbyggðunum helst á einhverjum dimmum stað þar sem enga hjálper að fá Hvað er þetta með ykkur? Langar ykkur til að lenda í klónum að þeim? Vitið ekki að þeir eru fyllilegir? Hoppidarnir rukku við og sáu sér til undrunar að andlit stíks var sem afskræmt af kvöl og hann krefti hendur um stólbríkurnar Dauða þögn ríkti í herberginu og bjarminn frá eldinum dofnaði. Stígur sat um stund og horfi í gaukni sér eins og gagntekjana gömlum minningum eða þá af hljóðum næturinnar í fjaska. Þar hafiði það, rópaðan og strauk hendi um ennið. Munurinn er sá að ég veit meir en þið sjálfir um þá sem eldt ykkur. Víst eru þið rættir við þá En ekki þó nógur rættir enn sem komið er Í fyrramálið verðiði einhvern veginn að hrista þá af ykkur En það verður enginn hægðarleikur Ég get eins vera að vísa þið ykkur um fáfarnar slóðir Og þykki því fylg mína Á eftir fylgdi gravarþögn Fróði svaraði ekki Efin og óttin gerðan ringlaðan Sómi yldi sig allan og horfið á húsbóndasinn Loks gataði hann ekki lengur á sér setið Ef ég má segja mína skoðun fróði, segði ég nei. Hér er þessi stígur alltaf að okkur við og hveti okkur til að sína aukna varfærni. Þar er ég alveg sammálunum en þá eigum við einmitt að byrja því að vara okkur á honum. Hann er sjálfur einhvers konar útilegum úr óbyggðum og ég hef nú alltaf þeirr að, að slíku fólki sé varlega treystandi. Strax er greinilegt að hann veit ímislegt og meir en góðu hófi gegnir. Þar fyrir er en engin ástæð til að við gefum okkur honum á vald og látum hann teim okkur eins og hann orðar það sjálfur á ekkum dimman stað þessum enga hjálper að fá. Á sama tíma var pípin orðin órólegur og allur á yði. Stífur sá ekki ástæð til að svara sóma en innblíndi á fróða og þeir horfðust andartak í augur. Svo leit fróði undan en mælti með semingi nei, ég verð nú ekki alveg sammála sóma, ég held nú að þú sért ekki sá útilegum aður sem þú þykist vera fyrst talaðurðu við mig eins og bríverji, en nú er rödd þín breytt, þó verði að viðurkenna að sómi hefur að sömi leiti mikið til síns máls í þessu það er mikil mótsögn í því hjá þér að brína fyrr okkur varúð og svo eigum við umsveif að lögsta þér en hvítulbyrðu þig Hver ertu eiginlega? Hvað veistu í raun og verum, um lúdverk mitt? Og hvernig hefur komist að því? Brýning mín að sína varúð hefur auksínilega þegar haft góð áhrif, sagði stígur og glotti við. En það er tvendt ólíkt að vera valkár eða vera í vafa. Nú er svo komið að þú nærið ekki til rofatals upp á eigin spýtur. Þín eina von er að treysta mér. Og nú verðurðu þú alltaka af skarið. Ef það gæti hjálpað þér í ákvörðunum er ég reyðubúin að svara spurningunum þínum. En vandinn er bara tekur nokkurt mark á svörum mínum eða hvort sem er treystir mér ekki í neynu. En jæja, lát reyna. Rétt í því var barið að dyrum. Þar var komin barlómur blóðbörgur með kerti og á hæla á kom kopbi með heitt vatn í könnum. Stígur faldi sér í skyndi út í dimmasta skotinu Ég kom til að bjóða góða nótt, sagði gestgjafinn og lagði kertinn á borðið Koppi, farðu með heita vatnið inn í herbergið Hann þókaði sér inn fyrir og lokaði á eftir sér Það er nokkuð sem ég hef á sammyskunni, tafsaði hann áhugjufullur hafi ég gert skissu er ég mjög leiður yfir því það er nú svona að hvað leiðir einhvern veginn af öðru og eins og þið vitið á ég ákaflega anrikt en, en, en nú í vikunni hefur hitt og þetta orði til að stugga við minni mínu og nú vona ég að það sé ekki og seint. Sjáðu til ég var beðunum að fylgjast með ef hingað kæmu hér að spúar einhver um hoppið til einnað nafni Baggi Hvað kefur mér það við? spurði fróði Já, það ætti þú sjálfur að vita, svaraði veitingamadurinn Íbygginn. Ég kem ekki upp um þig, en mér var líka sagt að bakki þessi myndi ferðast undir nafninu Hólsmögur. Þá var honum líst fyrir mér og lýsingin kemur heim við þig. Það var skrítið. Já, já, lát heyra, greip fróði kjánalega fram í. Lávaxin og þyppi náungi rjóður í kinnum, sagði barlómur með hátíðasvip. Það fór strax að klukka í pípni en sómi virtist nekslaður. En sú lýsing segir því miður ekki mikið barlómur góður því að hún á við flesta hoppita, sagði hann við mig. Hjælt gestgjafin áfram og gægðist útundan sér á pípinn en þessi er hávaxnari og ljósari yfirlitum en flestir hoppitar og hefur skarð í högu stæðilegur og greindarlegur piltur afsakaðu en, en það var hann sem sagði þetta en ekki ég hann hver sagði það hver er hann spurði fróði ákafur Það, það var hérna Gandalfur, þú veist hvernig á við, hann, hann er sáður göldróttur vitringur, en hann er ágætur vinnur minn, hvað sem hver segir, ég er hrettur um að hann verði ekki blíður á manninu við mig, næstir hann sér mig, ég er hrettastur um að hann síri allar ölbyrðirnar mínar, eða galdri mig í trétrump það var ég honum líkt, því að hann getur verið nokkuð fljótfær og það sem ég hef einu sinni gert verður ekki aftur tekið. Og, og hvað er það sem þú hefur af þér gert spurði fróði og var orðin óþólun móður yfir því hvað blóðbergur var lengi að komast að efninu Hvar var ég nú komin sagði veitingamadurinn og þagði meðan hann, hann hugsaði sig um Svo smeltan hann fingri í lofa og hjælt áfram Ó ja, það var gandalur kallinn Það var fyrir eitthvað þremur mánuðum Þá kom hann askvaðandi inn til mín barði ekki einu sinni að dyrum Lómur minn, segir hann, nú er ég að fara í fyrramálið. Viltu gera mér svo lítinn Þú þarft ekki hann að nefna það, segir ég. Ég þarf að koma skilabóðum vestur í hér að, segir hann, en má ekki vera aði að fara með þú sjálfur, hefur ekki ekkur til að senda sem hún getur treyst. Ég hlýta að finna einhvern, segir ég, kannski á morgun eða hinn, Gerðu það strax á morgun, segir hann og réttir mér síðan bréf. Utanáskriftin getur varla verið greinilegri, hélt blóðbergur áfram og dró bréf upp úr vasa sínum. Svo lasan það sem utaná stóð, hægt og átílega, var greinilega reikina við að kunna lesa. Herra, fróði, baggi, baggabotni, hopptúni á héraði. Bréf til mín frá Gandalfi, rópaði fróði uppbyggir sig. Aha, rópaði barlúmur á móti, þú heitir þá Baggi eftir alls saman. Auðvitað heiti ég það, þrumaði fróði, og viltu gjöra svo vel og fá mér þetta bréf, tafar og gera mér þá grein fyrir því, hví þú sendir það aldrei. Ég þykist vita að það sé einmitt aðal eirendið í tingað að reyna að bera blakaðir þó það hefði tekið þennan óratíma að komast að efninu. Vesalings barlómur virktist miður sín. Allt er það satt og rétt hjá þér, herra, sagðan. Nú ég innilega byggja þig að fyrirgefa mér. Hitt er ég að rætta strömm að gandálfur hefni sín á mér, ef eitthvað illt líst af... En ég gerði ekki af ásettur ráði. Fyrst kom ég bréfinum fyrir á góðum stað. Svo fjekk ég ekki neitt til að fara vesturum meðan daginn eftir og ekki heldur næsta dag og mátti ekki missa neitt af mínu fólki. Svo kom hitt og þetta uppá og síðast hreinlega stenglindi ég því. Ég er líka alltaf upp fyrir hausi önnum Ég skildi nú gera hvað sem í mínu valdi stæði til að bæta fyrir glöp mín og ef ég gæti nokkuð aðstóðað ykkur þá skildi ekki standa á mér en að brefinu sleftu þá er ég þó inn nú að efna það sem ég lofaði gandalvi Lómur, segir hann með mig, umrættur vinnur minn á héraði gæti komið hér við áður en langt um líður og einhverjir með honum hann mun þá ganga undur nafninu hólsmögur og settu það á þig en þú þarst ekki ert að halda upp í spurnum um hann. ég hef í að verða samferð honum en ef ég kæmi því ekki við gæti hann verði í vanda og hjálpar þurfi gerðu allt sem þú getur fyrir hann og ég mun verða þér þakklátur segir hann og jæja, nú ertu svo komin hingað og það vantar ekki að vandræðin ofa yfir þér ég að mér skjáklast ekki hvað áttu við? spurði þá eru þessir svörtu djöflar sagði gestgæfin og lækkaði rómin þeir gera nú ákavar leit all star af þessum bagga og gangi þeim nokku gott til þá mætti einn kalla mig hobbita Þetta byrjaði á mánudaginn, þá fóru allir hundarnir að spangóla og gæsi snara garga. Það var óhugnalegt fannst mér. Kobbi kom til mín og sagði að tveir koll svartir kumpánar stæði á tröppunum og spyrði eftir hobbit að nafni Baggi. Og það segi ég satt að þá stóð hvert hár á höfði koppa þráð beint upp í loftið. Ég sagði þessum surtum að hýpja sig og skellti hurðinu á nefið á þeim en síðan hef ég frétt að þeir hafi haldið uppi í sömu spurnum um allan reppin og það allt upp í ásjött og fjallabúinn stígur sem var nýðri rétta á þann hefur líka verið að forvitnast um þetta hann ætlaði reynilega að reyðja stendilekar meðan þið voruð að borða hvílík frekja Víst reyndi ég það sagði stígur skindilega um leiðan kom fram úr fylsni sínum og það hefði getað afstýrt talsverðum vandræðum ef þú hefðir haft vita á að leipa mér inn barlómur Veitingamadrun kiftist við af undrun Þú hér rópaðan forfiða Allstæður er tú nálægur Hvað viltu hér Hann er hér með minni vitund og vilja, saði fróði. Hann kom til að bjóða mér aðstóð sína. Ég von að kunnir fótum þínum forráð, saði blóðbergur og gaf stíg hórnauga. En varla myndi ég treyst einhverjum fjallamanni í þínum sporum. En hverjum ættan þá að treysta, spurði stígur. Á hann kannski að treysta feitum veitingamanni sem man ekki nafnans þó stöðugt sér verða að staklast á því og hvað tekur næst við ekki geta þeir hoppidarnir haldið til á fóknum fjöru að eilífu og ekki geta þeir heldur snúið við heim aftur er ég að nú langa og hættulega ferð fyrir höndum ætlar þú kannski að fylgja þeim og venda það á gegn þeim svartu? Ég fara frá bríi Ég fær ekki fett hvað sem í bóði væri saði barlómur og var sínilega nokkuð brugðið En hví getið ekki dvalist hér um skeið og hafla náðugt, herra hónsmögur, hvað er hér eiginlega á seyði? Hvað eru þessir svörtu sekkir að vilja hér og hvaðan komaðir? Mér þetta er fróðlegt að fá að vita það. Því miður treyst ég mér ekki til að útskýra það nú, sagði fróði. Ég er bæði þreyttur og áhyggjuföllur og það er allt of löng saga. En þar sem þú býður með liðsinni er rétt að ég varði við svo þú vittir að hverju þú að ganga Þú ert í stöður hættu meðan þú hísir mig Þessi svörtu rittarar Ég er ekki alveg vissi í minni sök en ég held Já, ég er hansi rettur um að þeir komi frá Já, þeir eru frá Mordor Sagði Stígur látt Fará Mordor, barlómur, ef þú getur skilið það Ó, hjálpi mér Æftir Blóðbergur og náfölnaði. Hann hafði auðljóslega heyrt það nafn áður. Þetta eru vestu tíðindi sem ég hef heyrt hér í bríi og allri minni lífsfætri æfi. Sattir það, sagði Frófi, og ertu þá enn jafn fúst til að hjálpa mér? Þið steri það, sagði Blóðbergur, og það enn frekar en áður. Samt veit ég varla hvaða gagn ég og minni líkar geta gert gegn... gegn... Hann lauka ekki við setninguna. Gegn skugganum í austri, sagði Stígur hælátlega. Það er ekki mikið sem hver og einn getur gert bara lómur, en hvað lítið sem það er getur það komið að nokkur haldi. Um fram allt uppfyllir þau þarfir hólsmögs með því að að gista hér í nótt undir því nafni og aðu þú gleymir bakkarnafnun á meðan þangur til hann er á bak og burt í fyrramálið. Ekki skal standa á því, saði barlómur. En nú er ég hrettastur um að þeir komið staði hvar hann er neyðurkomin án þess að ég segið um nokkuð. Það var meira óhappið að herra Baggi skildi vekja þessa athyglega á sér í kvöld að ekki sín meira sagt. Sagan af hvarfi Bilbós hefur heyrst hér í bríji fyrr en í kvöld. Jafnvel hann koppi okkar ef hann geta sér tilum ímislegt og þó stíga flestir hér í bríji meira í vitið en hann. Við verðum bara að vona að rittararnir kom ekki strax aftur, sagði fróði. Já, það vildi ég svo sannlega vona, sagði barlómur. En hvort sem þeir eru vofur eða verur, skuliðir ekki komast mótspyrnulaust inn á fákinn. Kvíðið eingu til morguns. Koppi stein þeir yfir öllu og engin surtur skal fá að stíga fæti inn fyrir mínar dyr meðan ég enn stend uppi og heiti barlómur. Ég og mínir menn skulu standa vörð, en þið þurfum að reyna að sopna eði getið. Svo mikið er víst að það þarf að hafa auga með því að við vöknum í dögun, sagði fróði. Við verðum að komast á ein skjótt og hægt er. Morgun verð þyrtum við að fá klukkan ef hægt væri einmitt ég skal sjá til þess saði veitingamadurinn góða nótt herra Baggi neyri hól, hólsmögur allir að ég að segja góða nótt allir hvað er þetta Hva hvað er eitn ykkar eitn ykkar sá sem heitir brúnbukur e ég veit það ekki saði fróði og allt í einu lættist að hann um kvíði þeir hafðu káti og það þó nú væri orðið framorðið Ég rættur um hans ég enn úti, hann ætla að að fá sér fest loft Herða nú, kæruleysi, sagði Barlúmur, fá sér fest loft, haldur það séu því skemmtiferð, bættan við Næja, nú verði ég að fara sem skjótast og setja slagbranda fyrir allar dyr En ég skal þó hleypa þessum vini ykkar inn þegar hann skila sér Kannski ekki ég að senda koppa til að leita hans Næja, góða hinir þið allir Loks hafði barlómur blóðbörgur sig á burt en í því að var að láta dyrnar og eftir sér gaut hann augum tortrygnislega til stíks og hristi hausinn svo fjarlæðist fótatak hans út ja, Jæja, sagði Stígur, er þá ekki komin tími til að opna brefið? Fróði rýndi í innsiklið, áður en hann bröt upp Engin vafi leka á því að brefið var frá Gandalfi Í umslæginu var bref skrifað með snarlegri en tígulegri rithönd vidringsins. Fáknum fjöruga, brígi, með á stegi, héraðs ári, 1418. Kæri fróði, mér hafa borist mjög slæmar fréttir og verð því að rjúka burt hérðan í skyndi. Nú er svo komið að heppilegast væri að þú færir sem allra fyrst úr botni og sérta á brott af héraði í síðasta lagi í júli Lok. Ég kem til þín eins fljótt og ég mögulega get. Verðir þú farin af stað, fylgi ég á eftir þér. Ef þú átt leiðum brý, getur látið eftir skilabóð til mín hér á veitingahúsinu. Þér er óhætt að treysta veitingamanninum, honum barlómi. Líka má vera að þú hittir við innminn á leiðinni. Sá er grannur, hávaxin og dökkarður Sumir kallan stík Hann veit allt um viðfangsefni okkar Og mun rétta þér hjálparhönd Taktur svo stefnuna Rakleitt til Rófadals Ég vona að við hittumst þó Alltjant þar í góðu gengi Ef ég ekki kemst þangað Mun Elrond leiðbeina þér í öllu Bestu kveðjur En í mesta flýti Þinn Gandalfur Og hér er fangamark E.S. E.S. Notaðu hann alls ekki oftar hvað sem ábjáttar og forðastu að vera á ferli að næturla í Sama fangamark E.E.S. Gaktu vel úr skugga um að það sé sá rétti stígur Margir varasamir ferðanlangar eru á vegunum Rétt nafn hans er Aragorn Sama fangamarka aftur Ekki þarf gull allt glóa Ég gangandi að steita sinn fót Það forna og fastamun gróa Frostnæri í dýfstu rót Lipna skal logi þrótin Ljós kvikna myrkrunum í Bættur skal hjörin brótin Budlungur kríndur á ný E-E-E-S Ég vona bara að blóðbergur komi þessu brefi Tafar löst til skila hann er vætn maður en minni hans eins og meis það hrypar allt niður úr því en ef hann gleymir þessu skal ég steikjan lifandi far vel sama fangamark en fimm sinnum stærra en í hinskiptin Fróði las brefið fyrst í hljóði og leta svo ganga til pípins og sóma Þetta hefur verið ljóta hirðuleysið hjá blóðbergi gamla sagði hann sáætti skilið að vera stektur ef ég hefði fengið þetta bréf tímanlega værum við nú sennilega komnir heilir á húfi í Rófadal en hvað getur hafa komið fyrir Gandalf af bréfin er helst að skilja að hann hafi verið að leggja upp í mikla hættu för Það er nú ekkert nýtt fyrir hann sagði Stígur Fróði snýri sér við og leita rannsakandi á hann með eftir skrift Gandalfs í huga Hví sagðurðu mér ekki strax að þú værir vinur Gandals? spurðan Það hefði gert okkur léttara fyrir e, Vert ekki of viss um það Heldurðu að þið hefðu fremur lagt trúnað á það en hvað annað sem ég hef látið út úr mér? svaraði Stígur Ég hafði ekki hugmynd um þetta bref og því held ég að ég erða að vinna tröstið þitt án þess að hafa nokkuð sönnunar gagnu í hönd honum Sjálfur verði líka fara varlega og ætlaði ekki fyrst í stað að gera þér allt uppskátt um mig Ég ætlaði að fylgjast með þér og fullvisa mig um að þú værir sá rétti og vinnurinn hefur oft lagt fyrir mig ímsar gildrur en strax og ég var vörugur um hverðu værir lísti ég mér reyðubúin að svara allum þínum spurningum Hinu get ekki neitað bættan við með ankanalega glotti að mér hefði þótt skemmtilegra að mér tækist sjálfum að samfæri ykkur Offsóttur, maður verður á endanum þreyttur á tortrygninni og þráir við í og trúnað en ég býst við að útlit mitt sé ekki sérlega tröstveikjandi Sattir það ekki hjálpar útliti er að minst þúst ekki við fyrstu sín sagði Pípin sem hafði lokið við að lesa brefið frá Gandalfi og hafði létt svo við að, að hann var farin að brosa en ekki er allt komið undir ytra útliti segir máltæki á héraði ég býslika við að útgangurinn á mér er þið líkur þegar ég væri búin að hafast við í kjarri og keldum í nokkra daga það tæki þig meira en nokkra daga og vikur og ár uppi á heiðum og háfjöllum ef þú ætlar að líkjast mér og rættur er ég um að þú yrðir döður áður nema meira sé í þig spunnið en sínist þetta nægði til að þakka niður í pípni En sómi vildi enn ekki gefa sig og var fullur tortrygni í garð stíks. Hvernig getur við vita hvort þú sérst á sami stígur og Gandalfur minnist á í brefinu? spurðan í höstum yfir heyslutón. Þú nefndir ekki Gandalf á nafn fyrir einn brefið kom í ljós. Hver veitnum að þú sért njósnar í duðlar gerfi stíks og sért að reyna smeyðar inn á okkur? Þú gætir að hafa komið hinnum rétta stíg fyrir Katarnef og farið svo í fötinans. Hvað viltu segja um það? að þú sért mesti frá kjálki og þverhaus svaraði stígur en kenningu þinni sómi gamban ef um að ég hefði drepið þinn rétta stíg gæti ég svarað með því að þá ætti ég líka að vera búin að drepa ykkur hví ætti ég þá að vera með þessar mála lengingar þegar ég gæti verið komin með ringin og það núna að svo mæltu reysan á fætur í öllu sínu veldi að kom glampi í auðvans hvass og mikil hann svifti kublinum frá sér og greipum eðalkabla sverðs sem hefði leiði duðlið við mjöðmanns. Hinir þorði ekki að hreyfa sig. Sómi satt með galopin munnin og starði mállösa áan. Sem betur fer er ég hinn rétti stígur, sagðan, horði niður á og svipur hans mildaðist í óvæntu brosi. Ég er Aragorn, Svonur Arathorns og er reyðubúin búna liðsynna þér fróði hvort sem er í lífi eða döyða Á eftir fylltir löng þögn Logs tók fróði hýkandi til máls uh, Jafnvel áður en bréfið kom, hallaðist ég að því að þú værir vinveittur sagðan, eða kanski varð það tóm óskikja Nú hefur þau marksinnis í kvöld skotið með skjálk í bringu En með allt öðrum hætti en mér finnst að útsendari óvinarins hefði gert það. Ég held að flugum aðurann síndist vel en reyndist illa, ef þú skilur. <lýr> ég býst við að ég skilji, sagði stígur hlæjandi. <lýr> þú áttu víst við að ég sínist illa en reynist vel. Er það ekki satt? Egi þarf gull allt glóan, ég gangand að steita sinn fót. <lýr> Hörðu mig! Er kvæði þá um þig? spurði fróði. Ég skildi ekki við hvernig hann með kvæðinu en hvernig vissur það að það var í brefinu frá Gandalfi? Þú fjekst ekki að lesa það. Ég vissi það ekki, svaraðan, en ég er arakorn og kvæðið fylgir mínu nafni. Allt í einu brá hans verðinu svo þið sáu að blaðið var brotið um spönn fyrir neðan hjöldum. Sýnist ég það til nokkur snítilegt sómi spurðan en brátt skallað hamrað á ní sómi þagði við ja ja sagði stígur eftir nokkra stund Yflið þá svo á að máli sé leist með samþykki sóma. Ég væri leiðsögumaður ykkar við legum erfiða ferð fyrir höndum. Jafvel þó við sleppum fyrirstöðulaust frá brígi getum við ekki búist við að komast burt óséðir en ég skal gera mitt besta til þess að við tínumst sem fyrst. Það kemur sér þá vel að ég þekki ímsa öngstiga útúr bríghreppi utan þjóðvegarins. Þá takast okkur að hrista af okkur þau sem eftir fara munum beint á vindbrjót. Vindbrjót, sagði Sómi. Hvað er það? Það er gnípa norðanvega eins miðja vegu til Rofadals. Vindbrjótur er ágætt kögunar til allra 8 og þar getum við íhugað huga okkar. Sé gandalfur að leita okkar feran rakleiðustanga til að hitta okkur. Síðan verður ferðin í sér verðari handan vindbrjóts þá komist við ekki hjá því að taka ýmsa áhættu en þar getum við aftur á um móti valið um fleiri leiðir og verðum jafnóðum að meta hverð er að sé hættu minnst Hvenar sástu Gandalf síðast? spurði fróði Hefur engar hugmynd um hvað varð á honum eða hvað hann er að gera? Stígur varð alvarlegur í bráði Nei, ég hef engar hugmynd um það sagði hann svo, ég kom með honum vestur síðast vor. Ég hef oft staðið vörðum landamæri héras þegar hann hefur verið að sinna öðru. Hann leggur ríka áherslu á að höfðs ég varðkærsla á landamærona. Það var fyrstu daga mæmánaðar sem ég sá hann síðast. Við skildumst við sarnvaðið neðarlega á brúnavíninu. Hann sagði mér þá að erindi sitt við þig hefði gengið ágætlega og að þú hegðist leggja af stað til Rófatals síðustu viku í september. Ég þóttist þá vita að hann myndi vilja býða eftir þér sjálfur, svo ég sá enga ástæði til að við flæktumst hverfyrir öðrum á verðinum og því skrap ég í svo litla vegferð. En nú virðist það hafa verið óforsjálni á mér. Honum virðast hafa borist mjög aukvænglegar fréttir úr því að hann yfirgaf og beið ekki eftir þér og nú hef ég samminskupið að því að ég skildi hvergi vera nærri til að leysa hann af Hólmi. Ég hef aldrei fyrð þurft að hafa neinar áhyggjur af Gandalfi. Ég skil ekki í honum að kom ekki í bóðum til mín. Og svo kom ég hingað aftur fyrir allmörgum dögum og þá var allt í öngleiti eins og allar varnir höfðu brostið. Gandalfur var horfin og svörtu rittararnir komnir á kreik. Álvarnir í förunni eitt í Gildors lístu því greinilega fyrir mér og, og þeir vissu af eigin raun að þú var slagur af stað af héraði. Hins og er vissi engin neitt um ferðir þínar eftir að þú yfirgafst buksveit. Ég sá því það ráð vænst að líma mér niður við austur veginn svo þið gætið ekki sloppið framhjá. Heldur það svörtu rittararnir hafi verið hér að verki? Já, við að þeir eigi þátt í hvarfi gandals, spurði fróði. Ég sé nú ekki í fljótu bragði neitt annað sem gætið hafa sett svona strík í rekningin sagði Stígur nema ef það væri sjálfur óvinnurinn en það er engin ástæði til að það er Gandalfur er voldugur en þið hér að spúar hafið hugmyndum en það er ekki nema grín og gaman sem hann sýnir ykkur en það sem man er nú að fást við er líkast til svo þingsta þraut sem hann hefur nokkurn tíma komist í kast við Pípin fór að geispa Ég get ekki að því gert sagðan ég er hvað sem líður ótt á óknum verði einfallega að komast í rúmi þegar ég er að dætt út af á stólnum þegar vestir hvað skyldi það vorið af kjánanum unum káti þá verði ljótan ef við þyrstu nú að fara út í næðingin og náttmyrkrið að leita á honum Þar í því heyrðu þeir dyrum skellt og einhverjir komur hlaupandi inn eftir ganginum það var kátur sem ætti inn og síðan þjóttnin kopi á hælumanns Fyrst þurft hann að lokast úr og halda við þær að innan Hann náði varla andan Hínir störðu og ávan stjarfir af fræðislu þann var til hann gatt upp Ég sá þá, fróði Ég sá þá, svartu rittaranna Svartu rittaranna gatt fróði við Hvar? Hérna, hérna Í sjálfu þorpinu Fyrst sat ég hér inni í svo sem klukkutíma en orði því seinkaði á aðkvæði að fara í gönguferð. Ég var að snúa aftur við úrænni og stóð hér fyrir utan drómi þá út úr bjarmannum frá ljóskerinu því ég var að gá til stjarnanna. Alt í einu fór einhver hrollur um mig því ég fann ná mér einhver hryllingur skreið nær. Í húminu hinum ein vegarins sá ég kolsvartan skugga læðast og taka stóra sveig fram hjá ljóskeilu götulampanna. Só kvarf þessi skuggi hljóðlaust saman við myrkrið. var þó ekki á hestbaki. Í hvaða áttfóran spurði stígur allt í einu harneskjulega Káti varð hvert við þegar hann tók allt í einu eftir ókunnamanninum Ég þér er óhætt að halda áfram sagði fróði Þetta er vinur Gandalfs Ég skýrði allt út fyrir þeir á eftir Hann fór upp á austur með veginum hann sagði Káttur Ég veitt honum eftirför en þá hvarfannar samstundis samt held áfram fyrir hornið og alla leiðað ystahúsinu við veginn Stígur horfði furðulostin á kát Ég kallaði hugrakkam, sagði hann En um leið hegðaðirðu þér fávíslega Það veit ég nú ekki, sagði kátur Mér fannst í korki vera hugrakkur nýja heimskur Ég einfallega réð mér ekki Þá var en svo eitthvað óstjórnlegt togað í mig. Svo mikið er víst að ég fylti á eftir og allt í enn heyrði ég í tveimur röddum bak við limgerðið. Önnur muldraði en hinn kvíslði á móti eða reyntara sagt kvæsti. Og þó heyrði ég engin orðaskil af því ég þorði ekki að þoka mér nær og þá fór hi allra nötara. Ég var grípin skelvingu, snæra og flótta og var að æða heim þér eitthvað kom aftan ámi og ég og ég valtum koll. Þar kom ég greip koppi fram í. Það er að blóðbörgur hefði sendt mig af stað til að skyggnast um eftir honum. Fyrst fór ég neður að vesturhliði og síðan upp að söðurhliði. Í grend við hús Kela Krækils fannst mér í sjá eitthvað á veginum. Mér síndist eins og tveir menn væri að yfir einhverju og ætlaði að fara lyfta því upp, en þó var svo dimmt að ekki gæti ég unnir eyða því. Ég rak upp öskur, en þegar ég kom á vettvang voru þeir hornir nema herra brúmbukkur sem láðar í vegarbrúninni. Hann virtist sofa, en þegar ég stugga við kippist hann við og tekur að æpa hátt upp yfir sig, ég datt í djúpan hýl. Hann var mjög annarlegur eftir ég vaktan, rauk á fætur og hljóp hingað í einu striki eins og fjandin væri á hælumanns. Frásöfna sér hárétt sagði Kátur, þó ég geti nokki munað hvað ég sagði. Mér dreymdi hryllilegan draum þó ég sé nú búin að gleyma honum og var alveg meður mín eftir það. Ég skil ekki hvað kom yfir mig. En ég skil vel og veit hvað það var, sagði Stígur. Það var svarti andgusturinn. Rittararnir hafa skilið hestana eftir utan múrana og laumast innum söðurliðið. Nú vita þeir vafalust allt sem gerðist á kráni, því að nú er augljóst að þeir hafa verið að leita tíðinda hjá kela krækli og sjálfsagt hefur sunnan maðurinn líka verið njósnari. Nú má búast við öllu yllu af þeim. Þeir geta látið til skara skríða strax í nótt áður en við komum stundan. Til hvað að bragða heldur að þeir grípi, spurði Kátur. Heldur að þeir riðjist hingað inn í krána? Nei, varla held ég það sagði Stígur Rittararnir eru ekki enn komnir allir Það er heldur ekki þeirra aðferð Þeir eru magnaðastir í myrkri og fásinni Þeir eru treyjir að ráðast inn í uppljómuð hús og markmenni Þeir grýpa varla til slíks ráðs nefna þessi farnir að örvænta og þeim liggur í raunin ekkert á meðan við eigum enn ófarnar endalausar vegalengdurnar um erijador Sterkasta vopn þeirra er ógnin og nú þegar virðast nokkrir bríverjar vera á valdið þeirra Og sjálfsagt gætu þeir fengið þessa ræfbla til að vinna illvirki til dæmis krækilinn eða einhver af aðkomumönnum. Ég sé ekki betur en hörður hliðvörður sé líka á valdi þeira. Ég sá tilra þegar þeir tæluðu yfir hausamótun á honum í vesturhliðinni á mánudaginn. Hann var ná følur og skjálfandi á beinumum þegar þeir eru yfir gáfan. Það lítur það út fyrir að við séum umkringdir óveinnum á allar hliðar, sagði fróði. Hvað er þá til ráða? En við skulum fyrst halda hér kyrru fyrir við skulum ekki fara inn á herbergin ekkar þeir hafa sjálfsagt komið stað því í hvaða herbergi við áttuð að gista gluggarnir á hobbitavistarverunum vita í norður og eru nýðrundur jörð við skulum heldur vera hér allir saman í nótt og byrgja vel, dýr og glugga en fyrst skulum við kopi fara hún á í farangurinn ekkar meðan stígur var í burtu sagði fróði kátti undan og ofan að því sem gerst hafði síðan þeir neittu kvöldverðarins síðast síndan honum brefið frá Gandalfi og var hann að og mikið að grubla yfir því þegar þeir stígur og koppi sneru aftur Jæja herrar mínir sagði Koppi ég rótaði til í rúmónum ykkar og lagði púða undir miðjar sængurnar já ég líkti jafnvel eftir höðunáður með brúnu öllateppi herra bak og honni hólsmögur vildi ég segja herra minn bættan við glottandi pípin hló og hausinn var mjög eðlilegur en hvað geraðir þeir þeir komast aðja að bráður í tabli það kemur þá í ljós sagði Stígur en við reynum að verja virki okkar allt til morguns Eða ég býður þá goða nótt, saði Koppi og fór út fyrir, en þar ætlaðan að standa á verði. Þeir stiltu farangri og fatnaði upp á miðju gólfi. Síðan íttu þeir sterklegum stóli að dyrunum og læstu gluggunum. Fróði rýndi þá út í myrkrið og sá að nóttin var heiðskýr. Hann sá sigðina, en svo nefndu hoppitar stórabjörnin eða karlsvagnin tindra yfir brún bríhóls. Svo skeltan hann glugganum aftur þu krækti þungum festingunum og dróð tjöldin fyrir. Á meðan skaraði stígur í eldin undir nóttina og slökkti á kjartonum. Hoppidarnir lagðust fyrir á dínunum og sneru fótum af veldinum. En stígur hreðraði um sig í stólnum við dyrnar. Þeir möðsöðu saman um stund til að útskýra hitt og þetta fyrir káti. Hún stökk yfir tunglið Skríkti kátur og bylti sér á dínunni Þetta var meira upp á þæki hjá þér fróði En miki vildi að ég hefði séð til þín Og nú hafa gápnaljósin í brýhreppi nó til að bladra um næstu öldina Það vona ég bara, sagði stígur Svo hættuður talinu Og hoppidarnir loknuðust út af Hver á eftir öðrum